Pista 32. Enigma Otiliei de George Călinescu Când Pascal veni să o vadă pe Otilia și pe ceilalți, Aglaie se plânse că nu e leznită și n-are bani suficient pentru un mormântare. Moșierul scoase numai decât o hârtie pe care Aglaie o l-o fără jenă, dar întrebă, n-ai găsit nimic în casă? Nimic, afară de niște mărunțiși. Pascalopol, după o scurtă meditație, explică faptul, probabil că nu avea bani în casă. Făcuse așa din adins, fiindcă se temea că, sporind bănuielile, ar fi putut să le îndrepte toate asupra lui Felix sau a Otilii. În sinea lui, era foarte nedumerit de dispariția pachetului de hârtii. Otilia povesti față de toți că bătrânul îi vorbise de niște ochi. Pascalopol și-a dus aminte și el de același lucru, dar tăcu. V-am spus eu că e mister mare, repetă stănică, dar nu mă las până nu descopăr. Aglaea voia să cheltuiască puțin, dar să satisfacă onoarea familiei care ședea toată în numărul de preoți și de trăsuri. Se mulțumiră în materie de cler, cu părintele Stavrofor și cu popa Țuică, în privința trăsurilor, închiria răzece și obținură zece împrumut prin stănică de la numeroasa familia acestuia. Pascal Opul însuși trimise pe a lui și veni și el cu alta. Cele peste 20 de vehicule, printre care și cupeuri, înșirate pe stradă, de obicei cam pustie, fură de un admirabil efect. Două scuturi negre așezate în poartă purtau inițialele lui Moș Costache. Dar ce e aici, maică? întrebă o bătrână pe Marina. Ia, a mort, crezu Marina că explică. Tânăr sau bătrân? Da, pui cine mai știe? Peste 60 de ani. bătrână a din cap. Tânăr, vai de mine, ce a avut? Boala morții, răspunse plictisită Marina și se dusă după preoții care tocmai veneau. Popațuica era mai supărat ca oricând de uneltirile necuratului, asupra căruia Țuica nu mai avusese un efect satisfăcător. Toți suntem muritor tăiculiță," fu consolația lui. Văzându-o pe Aurica și uitându-se află, îi strigă tare: Ce-ai făcut cu cu ovreiul? Îl botezăm? Aurica se făcu roșie. Nu știu ce o vrei, părinte, poate greșești. Se poate porumbița, taichi," răspunse din fericire ca, că sunt bătrân și mă omoară junghiurile. Ca mâine o să mă duceți și pe mine. Cum e comandă și muzică militară, plecarea definitivă de la domiciliul său al lui Moș Ostache fu impunătoare, vecinii arătară gelozie, frumoasă în mormântare. Știu că a avut răsuri și vreme frumoasă, bogați și când morau noroc. e fu cântată, de lumea numeroasă care asistă, fiindcă toate rubedenile lui Stănică, chiar și cele mai bogate, care nici nu-l cunoșteau pe bătrân, veniră măcar pentru câteva minute din disciplină familială. Asta îi dădu consolațiune și sentimentul intim că și-a făcut datoria. Dete și o masă comemorativă, la care furugat să rămână și pascalopor. Părintele făcu elogiul bătrânului, declarând că e liniștit în privința destinului său duhovnicesc, de vreme ce l-a văzut așa de bine dispus înainte de a muri spre cele bisericești. Cât despre moarte, ia în voința nepătrunsa celui de sus și nu se cade să-l supărăm, arătând o durere afară din cale, dovedind nepătrunderea rosturilor lumii, căci Dumnezeu a dat ca trupul să se risipească, într-un cele dintru care s-a alcătuit, iar sufletul să se mute acolo, de unde va fi luat la învierea cea de opște. Cel mai pătruns de Evlavie se arată sănică. Atunci când părintele, înainte de a se atinge de paharul de vin, se închine, își făcu și el cruce, mâncară, ca și altădată, cu aceeași lăcomie, dar cu demnitate. Numai Popațuică își dădu un petic. Trupul îl ia pământul și sufletul îl ia tartorul. Cu vioase!" îi reproșă părintele. Domnul!" închină paharul Popațuică, neînțelegând. După oarecare codire, Popațuică întrebă pe Pascalopol pe care îl contemplă îndelung. Teculiță, dumneata, ești doctor?" Nu, părinte de ce? Credeam că ești doctor fiule. Să te întreb ce să fac eu cu reumatismele astea, care nu mă mai lasă. S-a licilat, de părere moșierul, și băi de pucioasă. Oare se miră bătrânul? Dă cu gaz, opina Aglaie. Da, păi că am dat ar focul de gaz și tot mă împunge în, în cornoratul. Am auzit că e bun camforul cu alcool, zise Olimpia. Ce e a Bogiano? întrebă popațuică, ale cărui cunoștințe farmaceutice erau foarte reduse. Îți dă de la farmacie. E ca o bucată de zahăr care se evaporează dacă nu ți-i împungă cu boabe de piper. Tiu, batăl, ghiena se cruci popațuică. Părintele arătă o supărare cu totul formală, după obicei. Doamne cu vioase, nu mai pomeni de cele rele, tocmai acum la praznicul unui răposat. Apoi, părintele crezut de datoria lui să se ocupe și de Otilia, adresându-se însă din respect pentru presupusa durere celorlalți. Dar domnișoara, fiecare postatului, cam uitat cum ei zice. Otilia. Așa, dar, domnișoara Otilia, ce o să facă acum?" O să-i fie urât fără părintele dumii sale. Să fi tare cu sufletul, fică, cum am văzut pe multe din sexul dumitare. Cel puțin dumneata rămâi cu rosturi, fiindcă știu că răposatul avea stare și nu te avea decât pe dumneata. Toți lăsară capul în jos din felurite motive și Aglaie nu mai îndrăznit să afirme că Otilia nu era fata lui Costache. Preotul, luând drept drept tristare, zise Tinele am toate." Nu mă îndoiesc că vei găsi la mătușa dumitale și la toate rudele mângâierea de care are trebuință celor fan. La aceste vorbe impresionante nu plânse Otilia, care privea mereu un farfuria din care nu lua nimic, ci aurica spre surprinderea tuturor. Otilia putu crede că, înduioșoată de soarta ei, pe care o socotea dureroasă, aurica compătimea. În realitate, aurica plângea pentru propria ei condiție, deoarece vorbele părintelui îi trezise ideea și e orfană pe lume, fără niciun sprijin. Stănică își vă cu violență, stăpânind o durere pe care nu o avusese. Ce a fost a fost, declară el. Morții din groapă nu se mai scoală. Să-i venerăm, să avem ochii ținti spre noua generație care se ridică. Cuvinte înțelepte, drept ai grăit, aprobă părintele. Apoi, părintele, văzu pe Felix, și întrebă. Dar tânărul cine este? vreo rudă? Ce studiază? E student în medicină, răspunse Aglaie. Ne vine cam rudă. Ea a fost costache tutor cât a fost minor. Bravo, bravo, zise preotul. Și eu am un băiat, pe care, de nu-l o da la școala militară, îl dau la medicină. Stănică nu se putu stăpâni de a nu face mizerii morale părintelui, deși își păstra aerul smerit. De ce sfinția ta, ca preot, să-l dai la armată, la medicină, în loc să-l faci tot preot? Părintele răspunse cu mult simț pozitiv. Și pentru preoții ca și pentru orice meserie, trebuie chemare iar fi meu, nu mi se pare că-i bun de preot. Atunci eu sunt dator să-l pun acolo unde poate fi folositor țării. Însă, cu ce trăiește tânărul dacă e orfan? Are funcție? Nu, are ceva avere de la părinți. Frumos, frumos. E foarte cuminte când părinții se îngrijesc de copiii lor, ca să nu rămână pe drumuri să cerșească pe la ușile altora. Iată, răposatul s-a îngrijit și a lăsat domnișoare avere frumoasă, case bune. Toți lăsară din nou capul în jos, Otilia se scuză că nu se simte bine și se ridică să plece. Pascalopol îi ceru voirea să-i spună ceva și o urmă afară. Cine e domnul?" întrebă iarăși preotul, nedându dându-seama de repetatele lui Gafe. Un om, desigur. E unchi, unchi bun," declară stănică cu clipiri ironice din ochi. Pascalopul comunicase Otiliei că poate dispune de banii de la bancă și o sfătuia să uzeze cu prudență și să nu plece numai decât din casa lui Moș Costache spre a nu trezi bănuieli. Asta am vrut să spun deocamdată, încheie el. Știi sentimentele mele față de dumneata. Dacă nu altceva, poate să-ți fie oricând prieten mai în vârstă, un părinte lipsit de bedanterie. Când trăia Costache, te-am invitat la mine fără nicio jenă. Acum n-aș mai putea face asta fără voia dumitale. Prejudecăți eu n-am și nici dumneata n-ar trebui să ai, ca fată modernă, să-mi lipsi de orice ocupație și aș fi vesel să-ți țin de urât să te ocrotesc. Ești liberă, ai bani, nu-mi datorez nimic. Vei face dar cum vei găsi de cuvință. Dar să știi că vechiul dumitale prieten ține la dumneata ca întotdeauna și te va primi cu brațele deschise oricând și în orice condiții. Fericirea va fi numai a mea. Pascalopol sărută mâna Otilii și făcu un mic salut prietenesc cu mână. E simpatică nepoata dumitale, zise părintele lui Pascalopol. De treabă, fată. Îmi pare foarte rău de întâmplare. Ce ne poată? Întrebă moșierul neînțelegând. Tomnișoara Otilia. Da, da, se încurcă Pascalopol. Dar, urmă părintele, nu înțeleg ce fel de unchi ești. fratele dumneai ei parcă nu ești, atunci din ce parte? Dinspre mamă, spuse repede Aglae, și ca să schimbe vorba propuse preotului curios să vină într-o zi să facă sfeștanie și în casa ei, fiindcă pretindea că de la o vreme nu prea merge bine, bănuia că devină sângurile rele. Nu te ai culiță, fu de părere popațuică. Toate relele omului vin numai de la diavol. El e pricina la toată neputința și vrăjmășia. Să mă chem pe mine să-și citesc blestemele mare lui Vasile, să vezi cum folosește. Maica, Maica, fuge dracul sfărâind și lăsând fum și miros de pucioasă îndărât. Cum zici că e doftoria aia? De apă sfințită pleznește în piedițatul Iau colea cu și îl vrâna iazmă și lard cu ea, de iese sufletul Maica ploii lui. Cu vioase se rugă iar părintele. Priveșteaza la cele ce spui. Lasă tai, că să învăț pe aceste ființe cum se izgonește răul de la casă. Și zic așa, blestemute pretine, tine, începătorul răutăților și al hulei, începătorul împotrivirii și izvoditorul vicleniei. Blestemute pre tine, cel lepădat din puterea luminii, cei de sus și surpat jos într-un tunericul adâncului pentru înălțare. Blestemute pretine, și pre toată puterea cea căzută următoare voitale. tale. Blestemute multe duh necurat cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor lui Dumnezeu, cu Adonai, cu Eloi, Dumnezeu cel tot puternic, te depărtează de la robul lui Dumnezeu, care le prin cuvânt toate le-a zidit. Văzând că bătrânul e cam amețit, părintele se ridică de pe scaun. Hai să mergem cu vioase, că e târziu și lumea e mâhnită ca după întâmpări de astea. Popațui că bău restul de vin din pahar și se porni cu regret spre ușă. Acolo se opri și spuse din nou aurichii, când vei aduce la dreapta calea credinței pe ovrei, vin o fică cu el să te sfințesc cu sfânta taina cununiei. Ce tot spune?" întrebă Aglai, intrigată de misterioasele lui vorbe. Nimic, mama, așa vorbește el, nu știi că e bătrân și glumește?" Câteva zile, Aglaea nu mai călcă prin casa lui Moș Costache, iar Felix și Otilia își continuară existența ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Apoi Aglaea puse o femeie să curețe casa, spălă pe jos, dădua afară toate lucrurile. O parte le lua ea, apoi le vârâ înapoi, îngrămădindu-le într-o daie. Cu pianul ăsta ce faci?" întrebă ea pe Otilia. Otilia ridică din numeri. Aglaia se purta deferent, dar rece, ca față de un chiriaș care e pe cale să se mute. Într-o zi întrebă pe Otilie. Tu ce faci? Ca să știu. Poți să stai acum cât vrei, dar să știi că eu la primvară repar puțin și închiriez casa. Nu e de tine odaia de sus. Mă mir de ce nu ție în oraș o odaie mobilată. Din toate cuvintele Aglaiei rezultă că Otilia era socotită ca o străină tolerată. Otilia nu se aștepta la alte purtări din partea Aglaei și știa bine că nu trebuie să fie îngrijorată de viitor. Ar fi putut pleca oricând, însă ascultase sfatul lui Pascalopol și un instinct de inerție. Îi era greu să-l părăsească pe Felix, cu el împreună avea sentimentul că nimic nu s-a schimbat. Felix, de asemenea nu se hotără să plece de teamă să nu se desparte de Otilia și nu îndrăznea nici s-o mai întrebe asupra intențiilor ei. Aștepta miracolul ca ea să deschidă gura. Lui Felix, Aglaie, îi făcut ispititoare o propunere. Dumneata, cum e singur, ai nevoie de o familie, altfel e greu. Ce plăteai lui Costache, poți să-mi dai și mie și stai la noi, sau dacă vrei, rămâi acolo unde nu te supără nimeni și poți să faci ce poftești. Am să mă gândesc, zise Felix prudent, e posibil să fac serviciul militar. Otidia se hotărâ să ducă provizoriu pianul la o prietenă, nu din simț de proprietate, ci fiindcă fusese al mamei sale. O rugă pe Marina să-i găsească un camion. Marina, care era un fel de post telegrafic de interceptare, comunică intenția în casa Aglaiei. Aglaia nu protestă. să și ia, e al ei. Aurica a început să plângă. Declară că pe ea a neglijat-o toată viața, că n-a avut o fericire în viață, că o fată fără pian în ziua de azi nu se poate mărita. Mai curios era că nici nu știa să cânte. Dragă, zise agasat Aglaie, pianul nu poți să împiedic să și ia, e prea de tot, trebuie să-și câștige și au pâine cu el. Marina de otilie cele petrecute dincolo și Otilia renunță să mai mute pianul. Uite, arătă ea instrumentul Aurichii. Ți-l dau ție dacă vrei. Aurica, holbă ochii de surpriză, o sărută zgomotos pe Otilia pe amândoi obrajii și-i patetic. Totdeauna te-am iubit pe tine, că ai fost sinceră și n-am aprobat-o pe mama. Sper că n-ai să ne părăsești. Cel puțin așa de curând. Te fericesc în fond că ești liberă și poți să faci ce vrei. Dacă n-aveam eu familia asta pe cap, azi eram fericită. Stănică nu spuse nimic Olimpiei de banii smulgi de la bătrân. Toate teoriile lui Moș Costache trecuseră asupra sa. Ținea banii sub cămașă, pe piele, nu fără primejdie, fiindcă Olimpia se uita foarte scrutător. Dar ce ai tu acolo, Stănică, de stăcămașă așa umflată? Nimic ce să am. A ieșit ea așa." Și Stănică își încheia strâns tucul. De când avea bani, din care nu cheltuia nimic deocamdată, Olimpia îl plictisea, iar când Olimpia a început să-i tot pună întrebări care îi săpărau pe drept sau pe nedrept indiscrete, o urâdea binelea, căută un pretext ca să scape de ea. Început să o certe. Madam, te rog să nu mă spionez. Eu sunt avocat. Sunt mai mult ca un duhovnic. Cine mi-încredințează un secret, îl înmormântează în mine. Pricepi? Mie mi se încredințează acte, acte, madam, de care depinde onoarea indivizilor, avera lor. Dacă dumneata umbli prin hârtiile mele și arunci, Doamne, ferește una pe foc, ai nenorocit un client și mai nenorocit și pe mine. În lucrurile mele să nu umbli absolut deloc. Îți interzic formal. De altfel, trebuie să fac imposibilul să cu un birou ca să lucrez în liniște. Ca să simuleze lipsa de bani, Stănică se făcu că cere împrumut a glaiei 100 de lei, se mulțumi cu jumătate, minții că a mai căpătat din altă parte și-și luă cu chirie două odăi, prin jurul cismigiului, mobilându-le și punând afară o firma urită. Stănică, rațiu, avocat. Absentat tot mai des de acasă și foarte adesea lipsea chiar noaptea. Felix îl zări odată la braț cu Georgeta foarte radios. Într-o noapte, Stănică venia acasă târziu de tot și, ca de băutură, intrând în dormitor cu o idee fixă, de mult nutrită și cu dorinți conjugale. Olimpia dormea, horcăind ușor, cu plapuma pe jumătate căzută. Stănică se așeză pe marginea patului și o bătu posesiv cu palma pe umărul gras. Olimpia sări în sus. Ce înseamnă asta de mă nopții?" Femeie scumpă," declamă Stănică. Olimpia se întoarse pe partea cealaltă și căută să adoarmă din nou. În definitiv, zise Stănică, încercând să o ia în brațe, tu ești varășa mea, tu ești prima mea dragoste, dar ce ai mă rog, în noaptea asta, ai chef de vorbă? Sunt un soț iubitor, sentimental, îndulci Stănică glasul, încercând să sărute pe Olimpia. Fuși de aici, ești nebun, lasă-mă să dorm. Stănică se înfurie, ascultă, madam, scopul căsătoriei este procreația și când o femeie nu procrează, decade din drepturile ei. De vreme ce nu-mi dai o familie, nu mă faci util patrii, mă las să mă pierd în negura uitării, fără urmași care să-mi poarte numele, nu mai ești de fapt soția mea. Eu sunt un sentimental, un om bun, mi-am zis că poate ești în neputință fiziologică de a-mi da un fiu și cum ai făcut-o ce ai fost în stare, născând un copil neviabil, am fost învins de caritate, de amorul spiritual pentru tine, de amorul steril." Dar văd că nu e așa, dumneata ești încă capabilă de a fi Și te sustragi în datoririlor morale față de societate Sunt sigur că ai recurs și la droguri Ca să distruzi forțările mele pentru crearea unei familii Din momentul acesta, mi s-a luat de pe ochi o perdea Văd limpede și înfrânc sentimentalismul Nemai fiind soția mea de facto, voi face, ca în curând, să nu mai fii nici de jure Zicând acestea, stănică ieși pe ușă trântind-o Olimpia încă somnoroasă și neînțelegând bine ce urmărește stănică, își închipui că bate câmpii, ca de obicei, că scăleneșă și adormi adânc. A doua zi nu-l văzu pe stănică și se miră. Acesta nu veni nici la masa de prânz, nici seara, nici noaptea, nici două zile consecutive. Olimpia, îngrijorată, alergă la Aglaie și se întrebă dacă nu-i s-a întâmplat ceva lui Stănică, plecând cu chef de acasă, dar Aurica, în turneul ei zilnic, îl văzuse chiar cu o oră mai înainte. Niciodată Stănică nu se supărase cu atâta obstinație. Olimpia zise însă că o să-i treacă și așteptă iarăși câteva zile, fără ca Stănică să apară. Atunci, îngrijorată de atâta nebunie, cum o socotea ea, descoperi cealaltă locuința lui Stănică și îl prinse acolo. Ce este asta, Stănică? Glumă e asta să lipsești atât vreme de acasă? Stănică lua un aer solemn. Doamnă, v-am spus că în urma încetării de fapt a conviețuirii noastre, prin însăși voința dumitale, am luat măsuri să ne despărțim legal. Se vede că te-a amețit cineva. Hai de acasă și nu te mai muțări așa. Stănică nu se îmbrânzi în ruptul capului și Olimpia se întoarce plângând la Aglaie. E nebun, zise Aglaia supărată, n-are ce mânca și face pe independentul o rada de bani. De la stănică veni un fel de scrisoare notificare în tonul acesta. Stimată doamnă, vă comunic și înscris ceea ce v-am notificat prin viu grai că orice legături între noi au încetat urmând ca să recurgem la despărțirea legală. Motivul este imposibilitatea în care mă aflu de a avea copii ca să-mi păstreze numele, imposibilitate probabil fiziologică întrucât un copil s-a născut neviabil, agravată și de voință și dovezi jignitoare de repulsie față de mine. De altfel, vă aflați și în culpa de neurmarea soțului în domiciliul conjugal, întrucât acest domiciliu se află de mult în strada, etc. Este în interesul dumitale să tranșom această chestiune fără zgomot prin consimțământul ambelor părți. Vă salut cu mult respect! Stănică Rațiu N-am avut noroc cu copii și pace. Se căina aglai, Am să mă duc să-i dau una să mă țină minte. Supărarea reșea marginile ei. Să zic că i-ai făcut ceva. Bine, oamenii se ceartă și se împacă. De ce nu l-ai luat și tu mai cu binișorul? Dar mamă, zise Olimpia, plângând cu multă abundență de secreții nazale. Dar nu i-am zis nici pis pentru numele lui Dumnezeu. Asta pica așa, deodată. Și din senin. Nu m-am certat cu el aproape niciodată. Să știi că are pe cineva și caută pricina de despărțire. Sunt rudele lui care îl tot îndeamnă să facă o căsătorie mai bogată. Doar ei văzut. Toți cu trăsuri, cu diamante. Aglaie se duse la stănică. Ia, ascultat omule, ce te-a apucat? Ne râde lumea. N-am eu destulă supărare de la o vreme încoace cu Simion, cu Titi, cu Costache? Mi-a mai venit și asta pe cap. Ce-ai cu fata? spune -mi. Am explicat-o ce era de explicat. Pleacuri. Dacă Olimpia ți-a spus ceva, ori ți-a făcut vreo supărare, spunem să știu și eu, să știe și ea. Oamenii uită, nu se dușmânesc așa fără sfârșit. Ce fel de recunoștință e asta? Te-am ținut aproape numai eu atâta vreme. Ți-am dat de mâncare și bani de buzunar, ți-am dat casă, ți-am dat tot ce ai vrut, mai mult decât copilului meu, fiindcă n-ai avut nicio meserie. Acum, fiindcă ai dat poate de bani, îmi plătești cu mofturi. Stănică l o atitudine demnă. Doamna, nimeni mai mult ca mine nu cultivă recunoștința. Știu tot ce ați făcut pentru mine și nu tăgăduiesc nimic. În mine se dă o luptă dureroasă între sentiment și datorie. Sentimentul îmi dă brânci către aceea care a fost soția mea și către dumneata care mi-ai fost ca o mamă, iar datoria către societate mă îndeamnă să caut fericirea paternității de care sunt privat de la moartea lui Relu. Îți voi păstra recunoștință eternă, iar Olimpie respectul ce datoresc unei femei care mi-a fost scumpă. Dar nu insista, nu căuta să te folosești de slăbiciunea mea. Dumneata însă ți-ar trebui să mă încurajezi să fac ce fac." Aglaie se exasperă. Eu să tendem să lași pe Olimpia după ce te-am luat drențăros?" Doamnă!" protestă cu dignitate stănică. Banditule!" Aglaie și Olimpia consultară un avocat. Acesta le vorbi așa." fără îndoială că doamna e aceea care are dreptate și soțul caută numai pricini de divorț. Motivele invocate sunt neserioase, în speță, fiindcă nu se pot controla. Dar ce puteți obține? Cel mult ca divorțul să se pronunțe în favoarea dumneavoastră, că altă cale nu e. Nu puteți trăi cu un om hotărât să divorțeze, care vă va căuta mereu pricini de ceartă. Așa că în loc de a vă mai expune unei confruntări penibile, e mai bine să consimțiți. Altă cale omenește nu văd. Bunul simț al avocatului era evident și Olimpia se decise să divorțeze. Bucuria lui Stănică fu așa de mare încât înduioșat ceru învoirea să-și o ultimă oară adio de la acelea, care-i fusese rămamă și scumpă soție. I se răspunse că va fi aruncat pe ușa afară cu sergentul, ceea ce-i dădu sentimentul că e o victimă. Stănică se îmbrăcă din ce în ce mai luxos și cerând deocamdată o trăsură de la rudele sale, trecu mândru de câteva ori pe strada în timp. Felix așteptă ca Olimpia să spună ceva, dar fata tăcea ca și mai înainte. I se pără delicat să mai deschidă vorba acum când doliul era încă proaspăt. Fata ședea încuiată în odaie și părea că se plictisește. Îi era silă să iasă în oraș îmbrăcată în negru și să iasă altfel o împiedica superstiția că face un rău. Se dăduse jos dată, să încerce pianul, dar la prima notă se înspăimântă de ecoul gol, închise capacul și renunță. Acum își cercetă, stând în mijlocul canapelei, toate nimicurile din odaie și făcea mormane pe categorii. Intră odată la Felix cu o fotografie a ei făcută la Paris. Asta ai văzut-o? Nu, e foarte reușită, ți-o dau ție. Felix tătu o clipă nedumerit, înfricoșat să mulțumească. Pentru ce mi-o dai, stărui el? Dar așa credeam că ți să ai fotografia mea. O fotografie se dă cuiva de care te desparți, ca amintire. Otilia își lăsă mâinile subțiri peste umerii lui Felix. Nu, nu, nu ți-am dat-o pentru despărțire. Mi-a venit așa să ți-o dau." Felix îi sărută mâna ajunsă în dreptul gurii și Otilia îi atinse ușor cu buzele pe obraz. Tânărul se întoarse și apucă de mâini pe fată într-un gest mai viu. Acesta se apără blând. Felix, e păcat acum. Să fim cu cuminți. Mai bine spunem ce făceai aici." Felix îi arătă groasele tratate. Otilia se uită într-unul, răsfăind cu degetele ei subțiri și zise Trebuie să muncești foarte mult." Da, vreau cu orice echip să ies bine la examene." Și ai să fii mulți ani ocupat așa? Câțiva ani și din ce în ce mai mult." Cu toate astea, adevărata muncă productivă științifică nu va începe decât după ce voi termina studiile." Am de gând să mă specializez, să devin un nume." Felix privi cu hotărâre calmă, neorgolioasă pe Otilia. Aceasta își trecu degetele prin părul lui." E foarte frumos ceea ce faci, tu te admir. Când mă gândesc că alții, la vârsta ta, chiar și fără să aibă viitorul asigurat, se țin de petreceri. Dacă ai ști, Otilia, de ce energie sunt în stare, de ce abnegație, dacă aș avea cui să închină această forță, numai munca goală nu mi-ajunge, îmi trebuie dragostea." Dar dacă eu îți spun, nu te iubesc decât pe tine și orice s-ar întâmpla, tu rămâi prietenul meu adevărat, ai putea să-ți realizezi idealurile?" Ce să se întâmple? Știu eu?" Parcă putem să facem tot ce ne trece prin cap? Putem, afirmă dârs Felix. Otilia încurcă părul. Poți tu acolo în studiul tău, în cariera ta bărbătească. Dar sunt și alte lucruri care nu se pot în viață. Ce anume? Otilia schimbă vorba. Cât ani ai tu, Felix, acum? 21 și ceva? Nu? Felix consimții cu capul. Fata strânse ușor de gât. Tu știi că eu sunt mai bătrână decât tine. Da, ăsta e adevărul trist. Și ce are a face? Crezi că asta e o piedică în... Aș, n-am vrut să spun asta, cât ești de bănuitor. Am spus doar că sunt bătrână." La vârsta asta? Dar ai fizionomia unui copil." Otilia trecu în fața oglinzii și se contemplă. Observația lui Felix era întemeiată. Otilia avea fața neschimbată de totdeauna și nu părea mai mult de 18 ani. Tu nu cunoști viața, Felix." reluă Otilia ideea. Pentru o fată, reușita în viață nu e o chestiune de studiu și de energie. Admir inteligența și voința ta de bărbat, dar astea nu sunt bune și pentru o femeie. Rostul femeii este să placă, în afară de asta nu poate fi fericire. Ai dreptate, așa e, confirmă Felix. Ea trebuie să placă bărbatului energic ca să-i dea gustul de a lupta. Nu știu cui să-i placă. Știu însă că o femeie ignorată de un bărbat e un monstru. Privește la biata Aurica. Singura noastră formă de inteligență, mai mult de instinct, ca să nu pierdem cei câțiva de existență. Vreo 10 ani cel mult Cât crezi tu că mai am de trăit? În înțelesul adevărat al cuvântului 5-6 ani Pe urmă am să capă ne la ochi, zbârcituri pe obraz O să devin agitată ca aurica, imposibilă Când ai venit tu eram o fetiță Și acum, după atât de scurt timp, sunt bătrână Tu nu pricepi în lucrurile astea, Felix Voi la 21 de ani sunteți copii Și la 30 de ani abia vă însurați Când voi avea 30 de ani însă Pentru mine a început declinul Pascal Opol, nu te supăra că îi pronunți numele, e cam de vârsta tante Aglaie. Și el este elegant și cu suflet tânăr și te asigur că place mult la femei, iar Aglaie e o babă. Succesul nostru în viață e o chestiune de viteză, iubite Felix. Ah, ce rău stă în negru, mă învinețește la față. Otilia dădu să plece, dar mai întâi întrebă, tu ești ocupat, nu? Ai nevoie de mine să la dispoziția ta? Nu vreau nimic, te-am întrebat doar dacă ești într-o epocă de studiu când trebuie să citești mult, să lucrezi. – Asta da, mărturisi Felix. – Ei bine, lucrează. E singurul mod de a-mi face plăcere. Nu uita că mi-ai făgăduit că vei face carieră. Otilia a început să împartă în dreapta și în stânga lucruri pe care nu le mai găsea utile și aproape tot nu-i mai trebuia și Aurica a avut lotul cel mai mare din acea distribuție. – De ce să împarți lucrurile? – întrebă Felix. – Ce mai lucruri? Rochii vechi, sticle goale de parfum, ilustrate mânuși fleacuri de-astea. O femeie nu are propriu zis nimic decât rochile de pe ea. Și astea încă trebuie să fie de ultimă modă. Din pradă lo și aglaie, purtând mânușile și ciorapii Otiliei, mândră de acest mic desfruse nu înceta de a o pe fată din două puncte de vedere. Întâi că cumpără numai lucruri scumpe, ca și când ar fi milionară, al doilea că nu e strângătoare și aruncă obiecte de bunăstare. Pictisită de doliu, Otilia îngenunchind într-o seară înainte de culcare în pat, se rugă în gând astfel. Papa, tu știi bine că eu te iubesc, dar negrul nu-mi stă bine. Tu m-ai lăsat odauna să mă îmbrac cum vreau și m-ai apărat de alții. De ce vrei ca acum să-mi fie silă de mine? Pentru tine nu nicio semnătate dacă eu mă îmbrac în alb sau negru. Și într-un fel și în altul, tot tristă sunt fără tine. Otilia și-a cruce și se culcă, iar a doua zi aruncă doliul și umblă după jurnalele de mode. Na, zise Aglai zărindu-pe pe fereastră. Ți-am spus eu că nu ține doliul. Papa în sus, papa în jos, toate numai muțăreli. Se vede că e stache ban pe furiș, că altfel de unde ar avea? În fond, Otilia se plictisea și ar fi voit să iasă în oraș însoțită de cineva. Se temea să nu-l tulbure pe Felix și îl întrebă într-un chip cu totul vag. Ce de mai citești ai să te îmbolnăvești? Se aștepta ca Felix să răspundă. Dacă vrei, pot întrerupe puțin lectura, însă Felix confirmă, într-adevăr mult de lucru. Atunci zise Otilia, te lasă-ți vezi de treabă. La masă, fata al rugă să-i vorbească despre el, despre impresiile lui de la cursuri, ceea ce Felix făcea cu oarecare prudență, nevoind să fie pedant. Dar era grav în pasiune și nu putea să-și ascundă tulburarea sub frivolități. Odilia îi spuse, tu ai o profunditate care speri o fată. Dacă ai ști ce proaste suntem noi, fetele, te speri pe tine? Nu pe mine, Speri pe orice fată în genere, fiindcă fetele nu văd departe și n-au cultul măreției, cum scrie în cărți. Mă ironizezi! A, nu! Vorbesc de fetele comune, dacă ai urmărit să ai satisfacțiile mărunte. Sunt și fete sublime, dar fetele admiră pe oameni ca tine și merg după oameni ca stănică. Mie e indiferent, nu voi iubi niciodată o fată seacă. Te iubesc pe tine care ești frivolă numai în aparență, dar în fond ești inteligentă și profundă. Sunt și eu ca toate celelalte. Altă dată, Otilia chemă pe Felix lângă ea și îl supuse unui interogatoriu îmblânzit cu îmbrățișări. «Felix, stai aici, gândește-te bine și numai după ce te-ai gândit bine, atunci să-mi răspunzi. Să presupunem că noi doi ne-am căsătorit. De ce să presupunem? Fi serios și ascultă. Când un lucru nu e încă, se presupune. Ei bine, să presupunem că ne-am căsătorit. Crezi tu că am putea face asta așa de curând?» Pentru ce nu? Pentru că ești legat de studiile tale, fiindcă nu ești liber încă să faci ce vrei. Un tânăr ca tine are nevoie de oarecare libertate. Câteva vreme ca să cunoască viața. E firesc. Dacă ne-am căsătorit acum, peste câțiva ani, când ți face carieră, te-ai și plictisit de viața de familie. Niciodată nu mă voi plictisi de tine. N-am zis de mine, am zis de viața de familie. Când vei fi liber și vei începe să arunci ochii în jurul tău, atunci ai să te simți legat. O soție? Așa mă închipui, fiindcă n-am nicio competență. Trebuie să fie totdeauna o ultima alegere. Cauți fel de fel de pricini, fiindcă nu mă iubești, în loc să îmi spui neted. bate iubesc, nu mă întrerupe. Și eu și tu avem nevoie de puțină zburdălnicie și spun sincer că o căsătorie numai decât mi se pare ceva pedant, paralizant, ceva gen aurica. Putem să lugim logo câțiva ani și cum nu putem sta împreună aici, că ne ia lumea la ochi, mergem la Paris. Tu pentru medicina ta, eu pentru pian, stăm acolo, studențește, până ce ni se va naște instinctul casnic. Felix, dragă, te iubesc, dar vreau să mi se mai zică domnișoară, e așa și să mi se dea ciocolată, etc. Ia închipuiesc, doamnă, stimată doamnă, Otilia îngroșă vocea imitativ, e oribil. Otilia, dar nu avem nevoie să spunem la toată lumea că suntem căsătoriți, mai ales în străinătate. Putem trăi ca niște adevărați boemi, să ne facem de cap, însă căsătoria e un legământ tainic care ne dă încredere la amândoi. Că nu este încredere firească, nu poate da căsătoria. Ai avut cazul celebrului Stănică. Dacă nu suntem căsătoriți, continua Felix, nu putem sta nici alături unul de altul. De ce? fiindcă, fiindcă eu te iubesc, fiindcă eu te iubesc cum trebuie să iubească orice om normal, se încurcă Felix, și nu voi consimți niciodată să nu mă port leal cu viitoarea mea soție. Tu nu ești Georgeta. Nu sunt Georgeta, e sigur, dar iert pe Georgeta. Într-o altă zi, Otilia îmbrățișă iarăși pe Felix, în chipul ei copilăresc, și îl întrebă. Felix, gândește de bine și apoi răspunde. -mi. Dacă o fată ți-ar spune, am gust să cu treier lumea cu tine, să fac cele mai fantastice meserii, să ajungem dansatori în Mexic, ți-ai lăsa, iubind tale și ai renunțat la cariera ta, la studiile tale? Tânărul o privi mirat. E cineva, zise el, care să-mi cu tot din adinsul așa ceva? Nu, Felix, am pus și eu o întrebare nebună. Otilia risipise într-atât lucrurile ei, încât odaia rămăsese aproape goală și nu se putea închipui că va sta prea mult, în astfel de condiții. Își strânse lucrurile în două geamantane și a toată ziua prin oraș. Lui Felix îi lămurea că nu mai voia să stea multă vreme acolo, sub ochii ei, care avea aerul coține de milă. Îl întrebă și pe el ce are de gând să facă. Dar asta utilia depinde de tine. Dacă zici că mă iubești, atunci tu îmi vei spune ce să fac. Dacă nu, ai dreptate, te iubesc, nu te îndoi. Voi decide eu ce e de făcut. Afară era primăvară timpurie și zăpezile se topiseră inundând totul. Vrăbile se lăsau în bandă să culeagă ceea ce găsau după moin. Un fior de energie trecea prin trupul lui Felix. Într-o seară de la începutul lui martie, Felix stătu până târziu citind. Auzea alături pași în odaie, zgomot de lucruri mișcate, apoi totul se potoli și se păru chiar că ghicește stingerea lămpii. Târziu de tot spre miezul nopții, auzi o scârțâitură a ușii de alături, pași ușor de picioare goale care merseră până în dreptul lui și lui Felix se auzi glasul șoptit al Otiliei. Tu dormi?" Nu!" Stinge lampa!" Cu sentimentul unui lucru neașteptat, Felix suflă pe deasupra sticlei. Ușa se deschise și se închise la loc și în slaba lumină aruncată de flacăra din sobă, tânărul zări pe Otilia cu picioarele goale în cămașa ei lungă de noapte. Părea o păpușă mărită. Toată convorbirea se urmă mai șoaptă. Dragă, Felix, m-am gândit foarte bine, bine de tot. În interesul meu și al tău, acum nu ne putem căsători." Dezolarea lui Felix se simții în înduneric În destinderea mușchilor Otilia îl strânse tare de gât Apropindu-se de el Nu ne putem căsători acum, am zis Dar mai pe urmă da Ca să-ți dau o dovadă că te iubesc Am venit la tine Putem fi bărbat și soție și fără binecuvântarea lui Popațuică Felix o luă în brațe Era foarte ușoară O năbușie în sărutări, primite fără împotrivire Apoi se așeză pe fotoliu cu fața la pieptul său Otilia șopti el solemn M-am încredințat Ceea ce faci tu acum, nu mai o fată cu suflet fin putea să facă. Iartă-mă că am pus la îndoială dragostea și bunele tale intenții. Nu, nu trebuie să mă lași tu să fiu nedelicat. De acum încolo, cred că vei fi odată soția mea și te voi aștepta oricât. Otilia îl sărută odată, apăsat, apoi sări picioare. Știi ce? Vreau cel puțin, dacă tu ești atât de leal, să dorm noaptea asta la tine, să văd cum e în patul unui băiat. Se aruncă în patul lui Felix, chemuindu-și picioarele subțire în poalele cămășii, și tânărul o bine și apoi mersă el în sus se întinse pe o canapea mică lângă sobă. Otilia șopti el închip de noapte bună. Sunt foarte fericit. Noaptea asta e solemnă în existența mea. Dimineața Felix se sculă sprinten și privi spre pat. Plapu mai forma un grip gol. Tânărul își închipui că Otilia a trecut în camera ei și se spălă repede pe față, cântând și se pieptănă și ieșind în geamluc să bată la ușa fetei. Otilio, Otilio nu răspunse nimeni, trase clanța și văzu că ușa se deschise. Înăuntru nu era nimeni, odaia era aproape goală, geamantanele lipseau. Felix alergă ca un nebun pe scări, căută prin toate odăile și o descoperi pe Marina în bucătărie. Unde e domnișoara Otilie? Păi nu știi? A plecat din zor cu trăsura, cu geamantane cu tot. s fi dus? Unde o fi urma ei? Multă vreme, Felix tu într-o prostrație totală, apoi venindu-și puțin în fire, simți nevoia să alerge colindă străzile și șoseaua și, în sfârșit, se hotărâ să meargă la Pascalopol. Acolo află că moșerul era plecat la Paris cu domnișoara. Peste două săptămâni, primi o carte poștală ilustrată cu aceste rânduri. Cine a fost în stare de atâta stăpânire, e capabil să învingă și o dragoste nepotrivită pentru marele lui viitor, Otilia. De atunci, Felix nu mai văzuse pe Otilia. Află numai că se căsătorise cu pascalopol, pe care îl urâ din nou. Războiul dădului Felix peste câțiva ani, prilejul de a se afirma încă de tânăr, După încheierea păcii, fu aproape numai decât profesor universitar, specialist, cunoscut, autor de memorii și comunicări științifice, colaborator la tratate de medicină cu profesori francezi. Se căsători într-un chip care se cheamă strălucit și intră, prin soție, într-un cerc de persoane influente. Stănică, sensură cu georgeta, cu care nu a avut fi, dar a avut protectori asidu, făcut politică, declară că simte un ritm nou, fu chiar prefect într-o scurtă guvernare și acum este proprietarul unui blockhouse, de pe bulevardul Tache Ionescu. Unele gazete de șantaj îl acuză că patronează tripouri și cercuri de morfinomani. Felix l-a întâlnit odată și Stănică, bătându-l pe umer familial, l-a felicitat. Bravo, știu că te-ai ajuns. Era și de prevăzut. Știi că Otilia nu mai e cu Pascalopol? Felix nu îndrăznit să întrebe ce s-a făcut, dar așteptat totul de la limbuția lui Stănică. A divorțat de Pascalopol după ce l-a tocat și acum e prin Spania, prin America, nu știu pe unde e nevasta unui conte, așa ceva. Și aia s-a ajuns. Pe Pascalopol, Felix îl întâlni odată în tren, în drum spre Constanța. Era bătrân de tot, uscat la față, dar tot elegant și aproape nu mai semăna cu cel de altă dată. Fălcile îi tremurau când vorbea. Fu Pascalopol acela care recunoscu pe Felix. Mă mai cunoști? Eu sunt Pascalopol. După câteva vorbe banale, moșierul scoase din buzunar o fotografie care înfățișa o doamnă foarte picantă, gen actriță întreținută și un bărbat exotic, cu floare la butonieră. Fotografia era făcută la Buenos Aires. Nu știi cine e? Întrebă Pascal Opol pe nedumeritul Felix. Otilia. Speriat, Felix se mai uită dată. Femeia era frumoasă, cu linii fine, dar nu era Otilia, nu era fata nebunatică. Un aer de platitudine feminină stingea totul. Avusese dreptate fata. Noi nu trăim decât 5-6 ani. Și de ce v-ați despărțit? O, oh, pentru nimic. Eram prea bătrân. Vedeam că se plictisește. Era o chestiune de umanitate să o lasă și petreacă liberă a cei mai frumoși. S-a căsătorit bine și îmi scrie uneori, pe dumneata te iubit foarte mult și mi-a spus chiar că dacă ar ști că suferi, nu s-ar da înapoi de a mă înșela cu dumneata. Mi-a spus aceasta, dar n-a făcut-o. A fost o fată delicioasă, dar ciudată. Pentru mine e o enigmă. Felix se închise în biroul lui și scoase o veche fotografie pe care i-o dăruise Otilia. Ce deosebire, unde era Otilia de altă dată, Nu numai Otilia era o enigmă, ci și destinul însuși. Din adins, într-o duminică, o luă pe strada Antim. Prefacerile nu schimbară cu totul caracterul străzii. Casa lui Moș Costachi era leproasă, negrită. Poarta era ținută cu un lanț și curtea toată năpădită de scaieți. Nu mai părea să fie locuită. Cele patru ferestre din față, de o înălțime absurdă, înălțau rozetele lor gotice prăfuite, iar marea ușă gotică avea geamurile pleznite. Felix își aduse aminte de seara când venise cu valiza în mână și trăsese de schelălăitorul clopoțel. I se părut că țeasta lucioasă a lui Moș Costache apare la ușă, și vechile vorbei răsunară limpe de la ureche. Aici nu stă nimeni. Ați ascultat Enigma Otiliei, de George Călinescu. Lectura Rodica Ionică, februarie 2007.